В УГВР війшли також Катерина Мешко з Дніпропетровська, Йосип Позичанюк з Вінниці і навіть галичанин Василь Мудрий, який свого часу був віцемаршалком польського Сейму, і тоді правовірні націоналісти оголосили його зрадником. У половині роки Степан Бандера зрозумів, що вести боротьбу проти такої могутній імперії, як СРСР, силами самих тільки українських націоналістів, було б нерозумно. І в 1946 році створюється антибільшовицький блок народів АБН, який очолив один з найближчих однодумців Бандери – Ярослав Стецько. У Радянському Союзі час від часу виходили історичні й публіцистичні праці про українських буржуазних націоналістів. Звичайно, там усе подавалося у перекрученому вигляді, але замовчати бандерівців, так називали всіх українських націоналістів, незалежно від їхнього ставлення до Степана Бандер, не можна було. І при автори публікації намагалися не вказувати ніяких цифр. Скільки членів не раховувала ООН, скільки було ВУПА, скільки після війни опинилося на Заході. І вже найбільшою державною таємницею була цифра репресованих в Радянському Союзі за звинуваченнями в антирадянській діяльності. Показувати ці цифри не можна було ні в якому разі. Бо стало б ясно, що то була не купка зрадників, якась кількість обдурених ними несвідомих, а що то був, якщо і не всенародний, то все ж масовий рух спротив. Навіть імена провідників називалися скупо. Невелика жменька прізвищ, які приходили із книжки в книжку, Коновалець, Бандера, Мельник, Стецько, Лебедь, Шухевич, подружжя Ребетів, отець Гриньох, а й усе. І вже зовсім не згадувалося, що за кордоном існують ще й центри представників інших національностей. А між іншим, ще з 1920 року існували центри Білорусів, Грузинів, і вірмен. У Баварії діяла організована група азербайджанців під головуванням майора Фаталібея, якого в 50-х роках замордували агенти КДБ. Була добре організована група грузинів, яку очолював Бабашвілі, був створений союз боротьби за звільнення турко татарів який очолював Гарін Султан. Дещо пізніше був створений Північно-Кавказський національний комітет, що його очолив Ахмет Магома, Каюм Хан очолив Туркестанський національний комітет. Були антикомуністичні організації Естонії, Литви, Латвії, Словаччини, Чехії, Румунії, Хорватії. Ряд діячів цих організацій також були замордовані агентами Москви. У 1947 році головне командування УПА передало на Захід заяву, підписану Тарасом Чупринкою, головне псевдо Романа Шухевича, в якій достатньо чітко висловило своє ставлення до ситуації, що виникла в емігрантському середовищі. Ця заява опублікована в літописі Української повстанської армії, том 9, але оскільки не всі бібліотеки мають це видання, то варто її тут подати. Заява Головного Командування Української Повстанської Армії Як нам на українських землях стало відомо, деякі українські політичні групи на еміграції піддають під сумнів право Української Головної Визвольної Ради УГВР Репрезентувати українську повстанську армію УПА, заперечуючи право ОГВР виступати як найвище політичне представництво і керівництво українського визвольного самостійницького руху. Ці ж самі омігрантські кола, використовуючи понадпартійність УПА, пробують заперечити ту велику організовуючу роль яку відіграла ОУН, керована Степаном Бендерою, в процесі утворення та зростання, яку роль ця організація далі відіграє сьогодні. У зв'язку з тим головне командування Української повстанчої армії заявляє, перша українська повстанча армія постала з бойових груп ОУН Керованою Бандерою 1942 року в умовах завзятої боротьби українського народу проти гітлерівських загарбників. На протязі 1942-43 років в УПА включилися українські народні маси. УПА стала виразна всенаціональною Збройною силою. Вона стала найповнішим і загальним виявом самостійницької боротьби всього українського народу. З уваги на ці обставини виникла потреба утворити всенаціональне політичне керівництво визвольно-революційної боротьби українського народу. Ініціативу створення такого керівництва взяла на себе УПА як найважливіший пункт платформи, для створення всенаціонального політичного керівництва визвольної боротьби українського народу, УПА висунула вимогу визнання потреби і доцільності активної революційної боротьби проти окупантів. На цій основі в липні 1944 року